Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahumma ist'milni bi sunnati nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa a'idni min mudillatil fitan Artinya ya Allah bimbinglah kami untuk beramal sesuai dengan sunnah nabimu dan matikanlah kami dalam keadaan Islam dan hindarkanlah kami dari fitnah atau ujian yang menyesatkan.